На обличчі Крамуеля відобразився подив, як же можна, ваше преосвященство, Чарльз Брендон такий вельможа, і друг короля, та й наказу про його арешт ще не надходило. Робіть, як вам звеліли, Томасе, вважайте, що я і король уже віддали таке розпорядження. Крамуель вважав за краще скоритися. У замку Річмонд, попри те, що вже стемніло. Було дуже задушливо. Вулс йшов переходами палацу, освітлюваними нерівним полум'ям смолоскипів. Здавалося, всі вже відпочивали. І не тільки тому, що придворні знемагали від спеки, на все немов вплинув настрій короля. А що Генріх в поганому гуморі, Вулс і зрозумів, щойно побачивши його. Апартаменти короля освітлювала самотня свічка, король в сімій сорочці сидів у кріслі, ноги широко розсунені, погляд спрямований у темне жерло порожнього каміна. На вулсі, який увійшов до кімнати, він ледь глянув, не припиняючи обертати в руках порожній кубок. Отже, вулсі, що маю тобі сказати? Хіба тільки те, що чоловік став нещасним відтоді, як Бог підсунув йому жінку? І байдуже, хто ця жінка? Кохана, дружина чи навіть сестра? Вусе нічого не відповів, сівши на лаву неподалік короля. Генріх зазирнув у кубок, немов шкодуючи, що він порожній, проте, хоча графин стояв поряд на столику, налити не звелів. Найнесподіваніше, мій славний Томасе, що королева, виявляється, теж знала, що між Брендоном і Мері щось є. Вона зізналася, що дещо помічала, але не думала, що справа зайшла так далеко, просто не наважувалася мені сказати. Її величність можна зрозуміти, – обережно помітив Вулсі. Рудуваті брови Генріха поповзли угору до короткого чубчика. «Чи не хочеш ти сказати, що теж щось помічав?» Вулсі крутив у руках апельсин. «Звичайно!» «Новини несприємних, але щоб це стало для мене несподіванкою, я б теж не сказав». «Як? І ти знав? Що ж, виходить, я один був сліпим, але Брендон, після усього, що я для нього зробив...» «Ваша величність, Вулсі обережно добирав слова, не знаючи, як краще висловити свою думку. «Чи вдалося вам довідатися, чи запізнав...» Чарльз Брендон, її високості, леді Мері, у біблійному сенсі. Генріх рвучко відставив келих. Ти забуваєшся, піп? Ну, тоді все гаразд, хоча я міг би це зрозуміти й сам, адже він відпустив Брендона. Нежня губа короля задирливо виступала вперед, обличчя стало гордовитим і похмурим. Я наказав Чарзу Брендону виконати свої зобов'язання щодо леді Лізл і не втрапляти більше мені на очі. Цього мало, государю, я мав сміливість відправити Брендона в Тауер. Спостерігаючи за королем, він відзначив, що у Генріху ще жива прихильність до Чарза і поспішив запевнити монарха, що це лише тимчасово. Але ні сам Брендон, ні леді Мері не повинні про це знати. Для них це повинно стати ударом, небезпекою і застереженням водночас. Генріх почав здогадуватися ти думаєш, він так багато для неї важить? Ця думка знову сколихнула його гнів, а разом і жалість до себе. Сам себе Генріх вважав скривдженим найбільше він же так любив Мері. Він був милостивий і добрий до неї. Він обрав для неї блискучу партію, а вона... Як вона сміє противитися мені, якщо така воля Господа? Я ж усе роблю з волі Божої, додав він з якимось особливим достоинством. Я щодня молюся, щоб ані думкою, ані вчинком не суперечити Богу. І коли я запитую, я король Англії, усевишній відповідає мені. Тому якщо я наказав мері стати дружиною літньої людини, значить, такою була вища воля. Волся жваво підтримав короля, хоча подумки відзначив, що так можна виправдати будь який свій вчинок. Щастя ще, що Генріх мав таких радників, як він, котрим вдасться втримати його в рамках, не допустити свавілля, інакше одному богу відомо, що б тоді накоїв цей Тюдор. Коли Улсі поцікавився, де зараз її високість, гордовита маска зійшла з обличчя короля. Воно стало сумним, але й твердим водночас. Мері у східній галереї. Її вже сікли кілька разів, але це зухвали дівчисько продовжує упиратися. Їй сам чорт не дасть ради, вона вже навіть не протомніла від болю. Хм, у Джекобса важка рука. Джекобс був королівським катом. Так, певно, Генріх розлютився не на жарт, якщо віддав сестру у руки заплічних справ майстру. «Ваша величність, після хвилинної паузи почав канцлер. «Мені здається небезпечним залишати сліди відрізок на тілі майбутньої королеви Франції». Генріх з глянув на нього. «Мері сама винна». Він важко зітхнув. Схоже, йому й самому не подобалося те, що довелося вдатися до сили. Хоча це й була звична справа. Непокірних дівиць заведено було піддавати тілесним покаранням, і Генріх, не тільки як король, але і як глава родини, мав повне право поводитися з нею так. Вулсі згідно закивав, але коли заговорив, голос його звучав майже украдливо. Государю, «Я не духовний пастер, леді Мері, однак чи не дозволите ви мені поговорити з нею сам-на-сам?» сам? «Вже один поговорив з нею сам-на-сам», буркнув король. Канцлер стиснув губи, ховаючи посмішку. «І ваша величність побоюється, що і моє побачення з принцесою спровокує плітки?» Генріх подивився на свого гладкого червонощокого канцлера здивовано і голосно розрихотався. Напад веселощів повернув йому гарний настрій. Та все ж він запитав, «Що ж саме ти маєш намір сказати її високості?» Вулсі з насолодою вдихнув аромат апельсина. «У мене поки що немає ніякого плану, конкретного плану. Усе залежатиме від обставин. Проте...» «На де, що мені все ж доведеться їй вказати?» «На арешт Чарльза Брендона, наприклад», – здогадався король і протяжно зітхнув. А Вулсі зрозумів, що йому боляче було говорити про арешт друга. Попри свій гнів, він був прив'язаний до Брендона. У глибині душі Вулсі навіть заздрив Брендону, заздрив тій симпатії, що відчував до нього король. Але як досвідчений царидворець, навіть це він міг використати собі на користь.